aldo ditugu Mugaldeko tabernaren ateak eta lehioak. Eta adi-adi begiratuko dugu inguruetara, eta gaurkoan bertzuak musika eta kolore ugari batuko ditugu gure Mugaldeko taberna honetan. Anoa kea eta belañoa eta gure gaurko lehen gonbidatua Igor elortza era noa bera izango da Inor elortza anonime popular lan berria ikuzentunezko bertzo jarriak gurera ekarriaz mugaldeko tabertara Inor lopategilete kantuak berbekar bete Bizitza bat jokatzeko jola saizan daiteke Inor alda izurriaga Panderuaren da Algararen bizipoza Bizi mina ere bada Inor lartza balaboa Fakirra eta magoa Lekeitioen hoi uak Hori uelaran aroa Inor mirande katzak ez dira ez di zuzendu nahi nautenean erantzuten dut hartezki Inor mogele txepare denbora uretan bare mendetakoa nahi nuke neure egon arria ere Inor zume eta ote iza tukie ziarene iza utxari forma emanaz kolorez gertu zaiz barra Franklin diziduna ez da fanpin 20 berriz kantatzen dit gura ez dudan aiakin Inorez tramerdiu pankik tradizionalta pankik Oinezkoen larri minak kantatzen ditut goraki Inorez brazen ztrahe bian elefanteak arian Barrea dut eta uzko bein, alde ilunan atiaren, emaidazue bakea, ez aldut bizi behar bein. Eta ikusten duzue ikusi, zenbat kolore, doinu eta izen eta bizenekin dator igor... Elortza eranoa Arruita jauregi Lopategi lete aldaitu riaga Garzabal, Laboa, Mirande, Aresti Mogel, Etxepare, Sumeta, Oteiza Piaf, Vargas, Franklin Estramer, Jupanki, Brasens Krajbian, Reed, Winnenhaus, Cobain Iarroz noberto ikalo Beli, Benedetti, Kristof, Carver, Chisbez, Chisbez, Bukowski, Keroak, Bosko, Amestoi, Kalo. Ezeiza felini, felini, Wells, Hizkok, Hiloski, Jan Rai, Kurosawa, izen asko eta batez ere kultura, mundukoa eta emengoa. Konplexua dena ezin konta dezaketa iroski Inorrean raikuro saua, aneguna hemen ibiliak Imiliak frogatu dit mundua ez zelalaua Inor anonim popular, zertarako eskatular Enaizbetiko izango lehen persona Baina batez ere, inor anonime popular. Mina, egu, baina gure mugaldeko tabernan inor gogoan badugu gabriel aristi izaten dugu sarritan gogoan eta izenari izena ere berari hartu genion bere tobera edo antzerkilan batetik hau ez da uza tegia erroiartean izan intza de benetan ausartegia Egun da zanti mamiña, Eta Gabriel Areztiren koplak, Mikel Aboak zelan ekarri zituen kantura gogoratzen dugu. Eta bereziki egun hauetan, gure taberna den kobasulo honetatik, lesetxiki dugulako gogoan. Lesetxiki kobasulo bat da, arrasaten dagoena, udalatx, mendiaren inguruan, kobate eta bostate artean beneetan egzamina Eta benetan egun zaminak, benetan egun lariak dira hauek. izan ere irakurtzen dugu Wikipedian zelan lesetxikin topatu izan diren Euskal Herriko giza aztarnarik zaharrenak. Lesetxiki kobasulua bera, mila bedatzen du eta aurkitu zuen gizakia berriz ere dena den Jose Miguel Barandiarenek Egin zituen induzketarik garrantzizuenak leize horretan, 1000 behazion da berroita masitik, 1000 behazion da irurikta sortzira. Irureun da berroita boz metroko sakonera dauka leze Eta bertan, hauek, beste beste, aurkinkuntza hauek egin dira. Be paleolitiko homo eidelbergensis espezieko emakume batean numeroa, Erdi paleolitiko nart, dental aurreko giza aztarnak, orain dela ehunda boritamar mila urtekoak gutxi urabera. Homo sapiens baten barailaren zati bat eta zeinbait animalien aztarnak, jatuna, gulogolo, ursos deningeri leize hartza, megaloczero ziganteuz eta pantera leo espelaea. Egunzan. Ba, bimila etamalukoa abenduaren hamarrean jakin zenez, bertan aurkitutako umeroak gutxiennez ehun dahirurogeita lahau mila urte zituen. eta Euskal Herrian aurkitutako giizeez ezurik zaharrena zen. Duela berrita hamar urte aurkitu zituzten Jose Miguel Barandiaranek eta Jesus soltuak. Lu da kontua, Euskal Iigrekoa edo abiadura handiako trena erakitzeko lanek, Kaltetu dutela leze txiki koba Beken egun bat eman nuen beinkantari Ezer es esateko ama os milari Izakiltzen, hiendetan eukanean adi Bukezkeni onorri deitzen berxolari Bolzan estambai eta etxean pentsakor Ankabat hemen eukan, beste ankabator Biotza izotzetan, buruan eusator Joatekotan egon naiz baina hemenako Ez du nahi, iezuri elezuri izan Badabilar eiteben, salean, helizan, zintzo gura dut nintzo, ditzeatzen eizan Lengu esango duken lekuan, ni esan Lengu esango lekuan Deuri ere gertatuko zaizu Eroiak, Eroia, eroia. zen Euskala Maisu, gauzatzkien gausa, ez zaizula aizu oraingoan ni niti jardungola zaizu. Ez tunain euro uztimo zorro taldez ez neure zomorroan iazerik babez. Zeu kesango didazun ireak esan ez Zuri bruzkantari nabilen ala ez Nor Norberu gintzala egungo gerra Zelmeida automokoa, koatxak Twitterra Beharrezko bide da gaoko urguerra Berriz biadezagun elkarren ederra Herriaren garaian banakoen alde Herriaren aroan jendearen galde Alebatetik egin gura dugu talde Ondoren berztaldetik egiteko alde Hementxe gatoz beraz nireu talen... Hementxe dator inor elortza eta esan dizugu gaur gure eta bernara gombiatuko genuela, eta hemen dago. Arratzaldean uror. Arratzaldean. Konteguzu, zer da eta zer gatik anonime popular? Bueno, zer da horren eh, harin esplikatu eta gulerteko, ba, ikusentzunezko bertu jarri eh, bueno, proposamen bat. Eh, ikusentzunezko horiek inezan gura dugana da, ba, bueno, ba badauka la eta musika eta baita ba bueno e, ikusentzuenez horretan egindako bideoak e, eta, eta gero zuzenekoan ba bideo proiezio ez gainera ba, ba, no, zi, ba, ikusizko e, ba esenaratzebat ez da eta eta hola pizkate teknikoak jaialde hori izango litzake eta bestela ba, bueno, ba, berto jarria ke gaur garaiei eta eta giroari eta eta, bueno, eh, zarritan esan doan moduan, ez nitaz, baina bai eh, nitik, ba, ba, bueno, gara hiak ere olako adielako esten orbanakoaren eta kolektiboaren arteko balako eh, austura edo, edo aurkitu nahi eta orkitu zailtasun o sea, eh, giro moduko bate bizitugulakoan hortik ba, ba, eh, jodot bertak idazterakoan. Lehenengo kolpea izena bera izan zen, eh, anonime popular, zer gatik? Bueno, ba, egia esan da, kopla bat edik atzatakoa da. E, eta kopla horretan e, aztenaz neure e, odolesko abizenekin, eta e, lortza aranoa eta gero arroita jauri gerrikabaitia, eta gero egiten duetalako odolaz gaindiko e, zueiz genelogiko apetatsu bat e, niretzako erreferenteakea, Diren hainbat eh, artistaren abizenekin, ezta, e, hori ere gertu shamaretik hasita, ba lopate giletegandik, ba ba bueno, pasatuta ba, da, ba. E, Reed Winehouse edo Piaf eta Christopher ba, ba, Felini ba ma eta Kieslowski ta Kurosawa Eta azkenengoan, ba, Inor e, anonim popular, e, Zertarako eskatular, eneztiko izango den persona singular eh duen bertzoak erako plakideazen den bilenean, eta danari zenburu buru bat ikintzerako orduan, behorri bilen dintzen, eh, bertzo eta kopla artean eh, zerbaiten bila. Eta, bueno, polita iruditu zitzaidan, batetik, eh, ba, bueno, badauka dako ez, eh, bueno, atentzio aditu bat du zerbaitegati egatida, eta nire ere, ba, bueno, ez dakitera kargarrea egin zitzaidan, elako disruptibo xamarra izatea. Eta bezetik, ba, bueno, uztot da nonin popular horren eh, esanaiak ere, ba, bueno, apur bate, errikoiarekin batzen duela, anonime, frantzez ez da, eta eta popular, ba, bueno, euskera izan lehike, edo inglesez, edo, edo espainiolez. Baina, bueno, apur bat e, ideia hori ere gustatzen zitzaidan, ez asko e, Azko guke zenbat kantu eta zenbat berto jaso ditugu e, norenak biren jakin barik, eta, eta bueno, ba, proiektu honi ere alako auratxo bat ipintzea, ba, ba, politi dut zitzaidan, azkenean, ederalitzak elako ba, niki dazitako honek bertok, e, Mendik hemendik euste batutara batekin hor kantatzea eh, jakin barik ere noren abiden. nik uste dut, eh, diskoan behin grabatuta, estudioan eta YouTubean jarrita eta, ba, bueno, irauteko modua, eh, badaukatela, naiz eta euskarriok noizartira izango duten eh, eta espadute hemendik eta eundak urtelatuta beste abidera hundiko Tren askarren bate egiten da dena deus estatu, noiz arte irango duten, baina tira. E, Zuka aipatu duzu, e, inor anonime popular, zertarako eskatular, esnaiz betiko izango, lehen pertona singular. Orain arte, pluralean, hibilizarete bertu jarriak jartzen, e, beste, beste, unai turriaga eta josu zabalarekin, horain goan e, bakarriz atoz edo eta rafa rodarekin, zelan e, edo nondik autu hori edo bide hori hartzea Bueno, va ba, eta este kotabeine edo, edo bulcada hori ba persona la izanselako e, gainera bulcada hori hasiera izan zen bertuak idaztekoa, estafa, jakin barik eurekinea ser aterako zen edo edo jendaurrera ateratzeko moduko ezer aterako zen ere, estafa. Eta eta bueno, gero ya ba, adibidez eguneirekin Beragases, que ha compartido ni hasierako bertzo horta arek, bestein lagunekin moduan Ba, bueno, dozena bat erdi, dozena erdi bate lagunekaz, ikusteko bai hor zegoen mamirik, eta, eta bueno, eh, mamiaz gain, ba, ba, bueno, eh, balioz ezakentzeo zer eh, bertzo moldean ere, ba, kompartitzeko eta jendaurrean emateko, ta, eta, bueno, ikusi duen baiet, eta hor durako jaba oso proiektu personala zen, eta, bueno, justu beste hasierako lehenengo-lehenengo bertzoak esaten du, eta lehen nintzen hori nintzen eta, bueno, Badaukaz erikusiabe bai, ba horrek ez guta gutarrak egindako keinu bada eta ta bueno, ja horretara ipinita ba, ba nuen bueno, e, bueno, neuke egite aurrera e, proiektu horrekin momentu be, iren ba sentitze importante izan zen eta eta gerora ere ba ba bueno, bain nai eta bainuzu diskoaren grabazioan egotea nahi nuen, nai ke bueno, bisko liburuaren sarrera ere egin du, bueno, bat, E, ba bueno, euren parte hartzea gura nuen eta eduki dut eta eta hori bai bueno Rafarengana jo nuen aziran zalantza zan baita ere ba, liburu bat egin edo edo disco egin edo zerbait mainegia da nik e, neure burua ere gehiago zuzentatzen nuela bertakoek kantatzen holzan eta bertzoak ere gehiago ikusten dituela kanturako e, kanturako zutik eta ibilian e, liburuan lo baino, eta, eta bueno, Rafaren gana honeban, ba, beragaz ere, justu azkenengo unai eta jozurekin egindako azkenengo proiektu txoa, bateko kontua izan zen, karrak eta ezkarrak, Rafak egitu benuen, hor dut, tigera alako gogo bat zerbait egiteko, eta gainera bueno, buruan erabiltzen giro musikalak, eta, eta azkenengo entzun entzundizuan e, musikak eta kontuan hartu, eta bapentzatu duen, ba, Rafak ideona izango zela, eta bueno, gero da, zogatu dut, ba, enintzela erratu. Eta sortu duzuen lana, neko lan berezia, eta esango nuke esoikoa ere bai, e, baina e, gaur egun dauden joerak e, e, erritmo, e, erritmo kutsa edo erritmo tresna eta hauza trukatzeko, eta bueno, dauden eta modernoenak ere baliatu dituzela, baina naiz eta Rafa Arrueda agertu, Ba, musika eta doinu oso diferenteak eta, eta ezberniak eta anitzak e, sortu dituzue letrei, bertu e, egokitzeko. Bai, bai, bai, bueno, onik guztu dute ezakitea, hain da nere ez da, gaurro gune, bueno, euskera azbe, hau ba, txeko sonorriadearekin e, gauzazuko diten eta oso gauzainteres egiten diten dabil jendea. Eta, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, zika entzuten azitan engoen Rafaren gana en Rafa, oraindik eta gehiago, ez da, berazkene proiektuetan, ba, bueno, detente jolaztu elektronikarekin, bai egia da, ez igual, eh, ba, bueno, kantuak egiterako orduan, ba, landu ditugun estilo ekin, eta horret guztu badukala zer bueno, jolaztu nahi batekin ere, eh, nire proposamena ere eurizan zen neurri baten, eta, eh, bueno, aurre juzkurik barik, ba, intuizioak agindutakotik eh, lan egitea, eta eta oso hori ere hasietatik eh ba bueno dou lurkitzuela eta hori egin duela ba bueno sorta bakoitzak berari eh barruan agindu dionaren arabera ba ba ezagite oraintze e, kumbia edo batxata bat aurrengoan e, e, Rafa eta beste batean ba bueno balada poperoago bat baina denari ere ba ba sonoridade bueno modernoa daitzen zaiona ezta ka prolongo sonoridade ai Eta, bueno, zuten maitzak merezitu dela, ba, ba, batetik hori. Eta, itzei lotutako, e, ba, doniuak sortu dituelako kasubako itzerako, eta aldi berean, orokorrean, doniu ba, ba, koerente bat, eta, eta gaurko bat e, mandiolako. Eta, ikusten nabilenaren arabera, ba, neukere banituen, e, eure nahi eta nahi ez eukizuen ditak eskatzuak, nahi eta bidean e, konfiantza eduki, eta bidean divertitu, eta maitzarekin nire norbera pozik egon, ba nola zuen jendeak, eta, bueno, azierako arriura pasatuta nik ustuz badagoela gaur egun, ba bise, bai sortzailon, bai entzulen aldetik alako irekitasun bat, e, ba bueno, gauza berriak e, probatzeko, eta eta nire azierako nahi bat ere batzen, eh? E, aurretik egindako antzeko proiektuetan, egindako tikoa beste zerbait egitea. Bai, eta argi dago, zero zer ezberdina, behintzat bertzo munduan e, oituta gauden e, bertso doniu, bertzo jarri datik ezberdina, eta galdetu egin nizun e, letrak idazterakoan e, bai, bertzoaren neurriak eta herrimak eta errespetatzen direla, eta aintzat hartu, eta metrika, eta, eta horren arabera e, hibilizarela idazten, baina zenbat daukate zorregan bertan kantutik. Bueno, orbadago urtetako, es, bertotan ere erabili izan ditut kantuetako doinuak bertotara herbateko eztain bat zapaketatan eta alderantziz be, ba, aurretik ere, es, egin ditugu ba, denetariko musikatarak, musika estilo tarak, ba ba jarriak heroan edo ekarri, ezta. Eta eta nireaz azkenengo nahia lehorratatik izan da kasu honetan, eh sortak izatea eta horretan radikala izatea eta ez eh ekitea bildurrik kantuak ustez uztez eh Lusea edo edo ez hemen peko eh biurtea, piesabarkoita hoiko estrofa estrebilio eh eta bueno, horretan ba bueno, horrapareki bueno, diskusioak ez, baina bueno, ditugu gure eh bueno, ba berriketak, estata bueno, nik oso garbi neukan taldi berean, eh ba, bertan bilatu nahi nuela, ba errepikapenaren e, jolasa, abidez, eta hor bueno, ez es trebilioabilatzea, baina bai, ba, ba bueno, e, erritmo bat eukitzeaz ja bakarrik bertu bakoitzak bere baitan, nori, ba, beti bilatu dut zerbait danoski, ez pa haser sorta quede, ba bueno, e, bere bere bere ritmo bat eta eta hor ba bain bat kasutan oraintzi bertan entzuten gabiltzan e, pieza horretan adibidez ba ba kasikasi herrima kasi, berbera denpora guztian ez, eta bukaerak eta errepika korrak dira naiz talda era txikiak egon eta bueno halako kolaz e, decente daude eta ba, orduan ba bueno e, pausutxoak ba geiago emun guran ibili naiz horretan aportu bat entzungo dugu bat geiago bertzu sortu hau ba, Zuzenean ere hasi zara, aurreko asteburuan egon eh, zineten eh, azpeitean eh, zuzenean eskaintzen, zarautzen daukazue eh, honetan eh, boloa, eh, zen moduz eh, zuzeneko eta? Bueno, ba, bat egin dugu, eh, bere oso tazunean, eta bueno, uzko proba gainditu genuela esan ginketan, ondo gainditu genuela, eta gu uzkora jarrodun ginen, eh, puntu hornean edu ginen, ze, bueno, batzutan zerreza eh, izaten lehenengora, ba, bueno, dena emperatu Elzea, eta, bueno, puntu hornean edu ginen, Eta, guondos entitu ginen, ondo pasatu genuen, Eta gutxi, lehen gualdi baterako, Eta, eta bueno, e, bertaratu zen jendearen e, feedbacka ere, Ba, bona izanda, ezaz, e, gainera, bueno, zan beharra dago, orain arte esandakoaz gainera, Ba, hau, izuzenean e, proieksioak daudela, e, Dispratitako musika dago, eh bueno, escenaraterak orduan ere, ba bueno, erabiltzen ditu berrekurso eszeniko batzu, bueno, garauta decente landu ditugu eta bueno, azkenean dena eh ondo ondo egitea ta ta dena kondo funtzionatzea eta esa esa erresena izaten ez hori solturarekin egitea ta bueno, posik posik eh ezenginenta, hemenek aurreratu dugu, E, are eta soltura ondia goa eta, eta gotzak finduala zindu ala emanaldi ba, gobeak ez zertea eta, eta bai, bihar bertan zer gara, aurronko aztean e, elorri honetan, eta sorri honetan ba, badoezkagoa inbate emanaldi eta izango gaukera ba, azte gota binte importantea dena eta jendearen gana etxeko eta, eta bigarrenik ba, geukere gozatzeko Ba, hola da e, proiektu zaindua, kolorezua modernua induzue E, uste duzu ekarpen bat indiozuela gaurko kantugintzari gaurko bertso gintzatik arago dagoen sorkuntza alor guztiari? Bueno, ez da gure intenzio nagusia izan, ez da? Intenzio nagusia da, bono, gaur egun jendeari e, balioko dion e, zerbait egitea, bapai hitzen eta bai estetika aurokorra dena. E, Athletic eta, eta bueno, ba, beti badago nahi bat, ba, gauza berriak egiteko norberarentzat, ez da? Lehengo taik motivazio bat izateko hori delako modua ba, benetako gauzak egitekoa eta, eta norbera eh asetzean eta benetan arituta ba egiten dira ekarpenak eta eta bueno, ba eh beti, beti zaiatzen gara ba pausutxuak gehiago, gehiago ematen eta eta honetan ere saiatu gara gero ba, agendak jendak duzen gozu zen izan den bestean izan ekarpen hori baina, baina, baina, baina, baina, baina gure naia ba bai hoize litzake ba, horregaz saiatuko gana igor e, mila mila esker gaurkoan e, mugaldeko tabernara hurbiltzegatik eh sorterik onena e, orain arte bezala diskoarekin bezala ba emanaldiekin eta beste plazaren batean elkartuko gara ziurrenik Ezker gazko seguri. Venga, baginarte. Bago arte. Izan bat egunak Gaututakoan Ilunak Ez dakirana balio zuen Egiten dugunak Etxekoak Zalagunak Ez ezagunak Ta ez dudana Pesteleporik Eusteko karunak Tokatzen zaizkit anonime popular edonor izan daiteke eta aldi berean nor Igor da iñor ia beteak urteak tauxkatereak xutear midebiotsaz jostetan. Eta bertzo berrietatik aspaldiko kantu batera baina delirium tremensek egindako bertzio berri berrienera hau da mundu solagarria. Kanta honen sorrera, Luis Aztron musikaleari esordiogu Mila bedazireun eta iurogita saspian egin zuen What a Wonderful World klassikoa Gero Joer Ramonek, 2002an bertzio bat egin zuen Eta bertzio horren bertsioa litzateke delirun tremen mundu zolagarria berri hau ño berri txarrakek mundua begiratzeko leioak aipaten zituen kantu honetan eta gu orain leio hoietatik munduari begira jarriko gara eta mundua, leioak eta hormak. Esan dizuegu gaur gure tabernako hormak margotuko genituela. takitt horma e, irudi, grafiti pintada, da, handi bat e egite garen. Baina muralak egiten jaioa den personaona bat gobilatu dugu gaur tabbernara Boruebaia azaldu mailan egiten den Street Art Cities izeneko leiaketan hondarruan egindako mural batek saria jaso du eta Lian Montserrate Tabernara konbidatu dugu. tan jakin dugu Art Street Art Cities izeneko mundu mailako lehiaketa batean ondarruko saregileen e, muralak ba saria jaso duela eta wikipedian begiratu eta aranon jakin dugu e, sortzilea Lian ba Euskal Herrian bizi dela eta atxondukoa dela gainera estatu batuarra sortzez eta gaur hemen gurekin dago 87 urtean arratzaldian arratzaldian kentzelan Eta, lene guta behin, zorionak. Ah, ezkerrik asko. Bueno, <totuko>... zorionaku, e, mural, mural e, dan hori da. Kontatuko diguzu, e, nola sortu zen e, ondarruko mural hori egiteko aukera, eta zenbat e, denbora eman zenuen, e, e, emakume zaregilen esku horiek eta sarea josten. E, pakatu, e, repikantuko duzu? Bai, nola sortu zen e, mural hori egiteko aukera. Ondarrun. Eh, eh, Boa, superondo. <risa> eh, no, co, co, ¿cómo han elegido? Bai, eh, procesua. Ah, procesua. Beitu, <risa> eh, procesua es, es dote zagutzen. Eh, egun baten, eh, esan, esan zidan, ba, su, eh, eh, maia baten eh, esan duzu, eta, bueno, esan duzuela, eta, bueno, ya, ja, e, bueno, pues, e, eso, e, gero, zabaldu dute e, mundu goztue e, botatzeko, eta, bueno, pues, or, horainatzo esan, esan zidan e, irugarrena e, egon zen, eta, eta listo. Hori da, mundu osoko eundaka eta eundaka mural, estritarte modabitatekoak, e egon dira, Exactia, bai. eta zurea hirugarren getua posikengozara estaldian bua super posik na bai eta hondarruko si bai eh hondarru ber herri bizia da herri posgarria da deitu saituzte edo zer esan dizute andik bua eh pai eh, handi eh, bai eh herri eh, gustio casi casi esa entidad en Sarri zona fa mau sta kitsegeau ba, bai, bai. bua egin zenue murala egiten leian bai. Zortzi eh, egun, baina zortzi egun, eh, egunero, amabi edo amairu eh, eh, ordu, egunero. Eh, Gutzi gora bera, bihazte, laborala, baina zortzi eh, egun eh, egin duen. Eta zu bakarrik? Baina bakarrik. Ba, bakarrik. ba e, murala ikusi nahi duenak, aste honetan e, zarean e, desente ikusi da, e, nominatu zutenetik, ba, ondarruko kaminazpi, Hauzoan dagoen e, mural izugarri bada, bi esku ikusten dira, emakume uh -huh. baten bi esku, eta sare bat. Eskuak eta emakumearen gorputza zuri beltian daude, eta sarea koloretan. Kolorea, e, bai. hori erabiltzen duzu beste batutan ere, bai, ezta? E, beste batuen. Bai. E, bai, lehitzakue, be bai, bez, e, e, berdin zaio, eta la misma idea. E, zuri beltza dau eta kolore, kolorean, kolorea gazt. Leitzakoa gogoratuko dugu, e, ateka beltz e, gaztetxean, gurean, ba, e, kapok aldean dago. Eta ba, alako bai, neska gazte baten, e, ileak eta trenzak eta direla gogoratzen dugu memoriaz. Ba. E, baina Euskal Herrian mural bat baino gehiago inditu zu dagoeneko, ezta? da? Ba, asko, asko, igual berrogei murala daukat Euskal Herrian, guti gara bera. Eta, zein duzu guztokoena? Nire, oza, eh, ni, nahiago dut zer. Bai, zein da politena zuretzat? Boa, eh, niretzat eh, leitzeko murala, eta oin, eh, ondarreko murala. Niretzeko eh, murala, da, aurpegia da, nire ama. Nire ama. Zau, super... Eh, ese ez atenda es mi eh es muy cerca de, de mi. Urbilla da, xungandiko zu hurbilla da. Bai, hori da. O sea, argaitik nahiago dote leitzako murala baina oin, eh claro, eh, con toda solsubidon eh ondarroko murala bai asko gustatzen zaiz. Eta zu zenbatekoa da namasu mota honetako muralak egiten elian? Eh, egiten, bo, mi, Igual, hau okay, gehi eta ipiko urte, margotzen harina, bai. Eta, eh, zan dugunez, gaur egun eh, atxondo, misi zara, ezta, Apata Monasterion? Apata Monasterion, bai, oindela bost urte. Eta zen bat demora dramazu, ba, Euskal Herrian, iar? A, a, e, bost, bost urte, bakarrik. Bost urte, Euskal Herriak egiten duzu, herri herri, horma eta eraikin pilo bat ezaguten dituzu. Pozik, e, hemen? E, Superpozik, ba, Euskal Herrian asko gustatzen zuen e eh, tan y cuandoándo o sea, sé decir esto en enqueras en, en lo voy a decir en castell bota, ¿no? bota. Eh, eh, que es un pueblo que tiene una mirada hacia afuera y también hacia adentro un eh, gal es un pueblo que es muy suyo tiene como sus culturas y sus su nacionalidades como muy cercana pero también tiene o sea, a su vez tiene una mirada hacia afuera que no es No es tan cerrado como la gente dicen. No direchan. <risa> Zúbedes sortez eh, estatu batura zara, ezta? Eta Ba, bai un nintzen. Tan eta ja. gero munduan eh, hainbat leku ezagututakoa. Ba, Raionintza eta txikitan catalunera eh, fun nintzen bizitzeko. Eta cataluniatik gero Euskal Herria edo beste leku batutan era bai. egonsara. Bai, estatu batuetik catalunara eh, eta cataluniatik eh, Euskal Herria. Vale. Eta orain eh, eskuartean baituzu mural gehiago edo proiektu gehiago edo behar bada horrelako zona hartuta, horrela mailako zariketa batean eh, irugarren postuan geratuta, behar bada sortuko dira orain proiektu berriak, ezta? Bai, bai, bai, uste dut baiet, e, momentuz e, gaur, bizar eta azpatzeko. E, eta hori, proiektu daukagu ondarrun, e, kaminazpin, E, murala gehiago egingo dugu, baina e, e, urtero, ur, urtero e, artistak, munduko e, artistak etorriko dira ondarroa eta margotuko, di, margotuko dute e, beste fatxadi e, kaminazuin, kaminazuin bertan. Ba, polita proiektuak, aminazpi gainera bai. e, e, lur jauziek eia oso guztia lurpean zuten eta gero ikusten bai. da, nola berritu den apurka-apurka eta kolore da. biziz e, dagoela bai. gaur egun ere ba, Polita bai, proiektuak eta, eta postekoak museo, museo al aire libre egipo e, e, da Oso ondo bai. Eta e, Euskal Herriti Kampo ere e, baituzu muralak ezta? oa zeu zer bai, bai bai Australian, Estatu Batuan, e, Europa guztien eh daukat eta Estatu espainola bebai e, eta hau bai, bai, e, urte honetan mugituko dot asko da de aki vale e, <risa> suposatzen dugu maila honetako lehiaketa bateak eh lehiaketa batek mundu mailan ere eingo zuela ezagun zure obra bai bai bai edo uh, iaia eh, margatuko aldo eh, beste beste lekuan ah ados eh, hori zer da sariaren parte da beste lekuetan margotzea edo edo et... hortik etorri da es ez utuler eh, tu porta tu eske eh, kanpoan beste lan batzuk egitea zer da sariari esker edo bestelare basen eukan aukera hori Eh, bueno, momentos, eh, mire, la nada eh, eh, de, de viajar a diferentes sitios y pintar. Uh -huh. baña el eh, proyecto va a ser que no hay ningún momento. ¿Eta sería sin <risa> isanda? Eh, eh, Street Sari, City, ¿son de qué sería? Sin isanda, eh, es que... Eh, itza, ahora, esto te lo premio! ¡Sin premio! Ah, ah vale, sin premio, va, para Eh, ba, ladriobat. Ah. Ladriobat pintao de brontxe. A, ah, dos, a, ah, dos. Beg, begiratu, eh, lenengua, eh, ladriobat eh, dorado, bigarrena na eh, plateado, eta nire zata, eh, nirea da brontxe. Esango dugu, eh, bimila eta hogeita biko eh, lehiak eta honetako irabazleak, Lehenengoa eh, Holandara, eh, herberetara joan bai, dela. Eh, bai. Bigarrena bai. Argentinan eh, margotutako neska baten eh, mural bat da. Eta esan bai. dugunez, hirugarrena Euskal Herriera, eh, ondarruko kaminazpia usora. Eh, bai. Beste obrak, zer ditu eizkizu? Eh, beste obrak, eh, enzapiez. Bai, bai, zer, politak izan eh, bai, dira suritzat. Eh, bai, dau eh, neska... Esan, mutil bat eh, pasaiako da. Bai? Eta ber, beraimurala bera, bera e, no, amagarrena, eta super politxe da, Fu, super, super politxe da, bai. Laskau txikirena edo beste, ah, ez Nex Graf. Eh, Nex ah, Graf, bai, Nex Graf pasaiako eda. Bori da, bai da, gero Laskau txikirena eta baiunako batzuk eta ere ikusi ditugu e, Street Art City's e, mapa horretan. E, Euskal Herria, e, mural asko dago edo zer hiluditzen zaizu? Es que Euskal uh, Herrien tienen una cultura de comunicar con la calle a través de las paredes que en pocas en pocos sitios tienen la, la misma cultura. Y a uh, Argaichic, ustedes tienen un mural asco, Euskal Herrien, ¿dónde? A Chondon, Berta, Arrera, Herria, Liburús, o que es mural polizvat, ¿está? Mi asco gusta el mural, porque es reivindicativa, es de nuestro pueblo... Eh, hemos lo, lo hemos hecho entre todos, es decir, eh, el apoyo de todos para que eh, reivindicamos un, un sitio para los refugiados que están ahora mismo en, en nuestro pueblo. A dos va ba, sí. estixugudenbora geiago kenduko elian, eh, mila esker gaur gurekin 97 urtean hotearrean eta sí. entzulei gogoratu, ba holako mural handi bat eh ikusten badute ondarrun edo edo achondoko apata monasterion edo no, beste leku bat eh, izan bai va. galdako galdako eh, e, nere badago oso mural politbat bai bilbon me bai en, en bibao la vieja en bilbi bilbeko plazasan dagoen antifascistak hori ere zureada bai hori da ezin nira da bai eta za bai Asko, asko daude. Ba, sorionak eta urrengo bat arte. Segi ba, mundua eh? margotzen. Ba, eskerrik asko. galdu <risa> serrate margolaria umorezua estatua batuetan jaio Katalunian hasi eta duela bost urte Euskal Herriera etorri eta Euskal Herria ari dena, eta Euskal Herriko muralak ormairudiak munduan ezagun egiten Street Art Cities eh? kareko artearen hiriburuak edo hiriak dira hoiek munduan Euskal Herriak leku bat daukan MAPA ITZEL BAT BIDEAK DESAGERTZEN DIN Eta aurreko batean elurretan kantua entzun genuen itoizena Gaur erdoi taldearen bertzioa entzungo dugu ZERGAITI KAIPO ZIKUR TARRIAKO ELO Eitarrioko elurrak gaitu otzailean gaude da eta saioa bukatzeko ba taldearen bertzio bat, saspi eskalek egin eta hemen ikusiko duzue Igor Elortzaren eta unei turregaen borsa, bertzuak, duela zenbait urte. Eta horrekin itxiko dugu gaurkoan, mugaldeko eta garna. Minua behar borrokatu, tagaldu Eta Galdun zakigu jakin balio duen egiten dugunak, baina egia esan, e, ordu atzegin bat pasatzea izaten da askotan helburua, gustoko ditugun gauzak, gaiak, doinuak eta jende eta ideiak ekartzea ona, partekatzea irratiko entzulekin eta horrek batzen gaitu, horrek animatzen gaitu eta egon zaitezte ziur etorriko garela datorn astean ere. Bitartean entzun Dou hauek gozatu musikas eta hurrengoerzen Haune auto. <usurra>